Salme 21. Til dirigenten, en sang med musikledsagelse av David. Jehova, i din styrke fryder kongen sig og hvor meget vil han ikke glede seg i din frelse? Det som er hans hjertes lengsel har du gitt ham, og hans leppers ønske har du ikke nektet ham. For du kom ham i møte med velsignelser, med det som godt er, og satte en krone av luttret gull på hans hode. Liv ba han dig om, du ga han det, en lang rekke dager, til uavgrenset tid, ja for evig. Hans herlighet er stor ved din frelse, verdighet og prakt lägger du på ham. For du gjør ham rikt velsignet for evig, du lar ham glede seg med fryd for ditt ansikt. For kongen setter sin lit til Jehova, ja til den høyestes kjærlige godhet. Han skal ikke bli brakt til å vakle. Din hånd skal finne alle dine fiender, ja, din høyre hånd skal finne dem som hater dig. Du skal gjøre dem til en illovn ved en fastsatte tid for din oppmerksomhet. Jehova skal i sin vrede oppsluke dem, og illen skal fortære dem. Deres frukt skal du utrydde fra jorden, og deres avkom fra menneskesønnene. For de har rettet mot dig det som er ondt. De har tenkt ut planer som de ikke kan gjennomføre, for du skal få dem til å vende ryggen til og flykte med dine buestrenger som du gjør klar mot deres ansikt. Og vær opphøyd din styrke, Jehova. Vi skal synge og spille til pris for din velde.